الحمد لله رب وصلا الله الرحمن الرحيم Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi Amma ba'd Amma ba'da kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Taqul zakka sala salam jimendeeke kitenzi chetu na mtume wetu Muhammad inshallah alayhi wa ala alihi wa sallam tunaleta risala yetu uh, ar-rad ala munkir at-tasnif au tasnif an na jana tulikuwa tukisoma aqawalu salaf fil firaqi za masalafi katika firaki ambazo tumeona namna gani kuanzia masahaba tabi'un himmatul huda walivyokuwa wakielezea masala ya tasnif na baadhi ya aya zilikuwa zikifanyiwa tafsiri na kuegemezewa baadhi ya watu walioupinda. Tukaona baadhi ya aqwali za moja katika masahaba kama wazee wa kauli ya abi Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu warudah katika kufaya atawil atafsir ya qawluhu ta'ala innal ladzina farraqu deena hum kanu shi'a akawaita kwamba alladziina farraqu deena hum kanu shi'a humul khawarij na qawli ya allah la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu mimma ja'ahumul bayinat hasama annaha fil khawarij Nalika pia qawlana aqwal za ahli alilm katika mablaqo huwa jarh wa tadil kiwasema baadhiya a'imma kibar fiddin walilm awali bokuja kauli ya alimamu ibn hibbani rahimallahu ta'ala wa alimamu al-juzaqal alimamu al هو اسحاق ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق الصاد رحمه الله تعالى قال عنه علي ما حبان انه كان حرذيه المذهب و سفيان روى قال في اسماعيل بن سمهيل الحنفي ابو محمد النخعي الكوفي كان ابيحاسيا وقال fi Ibn Qattan kana safariyan nisban ila ahadi ru'usil khawarij sabila ta'ifatin ila, taifati, ila ta'ifatumin mathalika safariyan amawni ta'ifatumin al khawarij amawni atba' ziyad min al asfar hawa mepewa lafahi kwa sababu ya dul apakah alaiyakuwa ala fuata madhhab ya moja ketika watu wa bid'ah anasibishwa ana na yehi as-wishana yule bwana leo leo takwana mada na sema al-sunnah laysa lahum al-qabun tanung wal khuruj an muktazal ma hatuna laqabu hatuna jina ambalo litakuwa linaashiria au kujulisha kutoka kwetu katika yale yanayo intanasamba sambamba sabamba, na kitabu na sunna kumalehi salafu Hadhi aluma na yale aliyokuwa nayo wema wa huu. hatuna lakabu hiyo ukiona mtu anamuita alsunna waljamaa mtu kwa lakabu tofauti na zile zinazoendana sambamba na kitabu na suna wa salafu salaf hadhi basi ujue huyo amekosea na amemsingizia moja katika ahli sunnah wal jamaa ya ahli sunnah yimeitajwa inkuja kwenye kitabu au imekuja kwenye sunna amekuja kwa aqwal za salafu hadhi al-umma Allah rahman wa Allah fa bi jami'i ma dhukir kwa sababu ya yale yote yaliotangulia huko nyuma ambao tumeeleza anna tasnifa haqqun ijma'at alayhi al kwamba tasnifu ni haki ambayo ummah huu umekubaliana kwa ijma' amali jamal al-ufa na tiksata tasnifu ni le nisbatul mubtadi ila bidatihi hili jambo la kumnasibisha mtu bida kwenye bidaa yake hili jambo ni haki kwa ijma wala yunkirhu aaqilun haki hii haiwezekani mwenye akili kuipinga kwa sababu ndivyo ambavyo ilivyo katika kitabu na sunna tasneef mekuja katika kitabu na suna wa aqwalus salaf hadihi kama wakamana ahla albidai sununa ila bidaihim shanasema kama ilivyo kwamba watu wa bidaa wana kwenye bidaa zao Liyu'rafu wihazaru ili wajulikane na watu watahadharishe wajitaharadhi wajitahadhari nao Ha fahakadha <tis> ahlul haqq yasbuna Pia biaybihu bi watu wa wana nasibishwa kwenye hiyo haqq la ila ghairihi la hawana nasibishwe kwa kitu kingine faraisa lahum alqabun tanummu anil khuruji an muttadil kitab wa sunnah hawana alqabu majina yanayowashiria kutoka kwenye kitabu na sunna ha radi shiria kuachana na na sunna umma um. wa ummahu. hakuna laqab yute, ya moja katika sunna al na kitab, na sunna wa umma wa maana malik imam hijra malik bihi Hawana jina ambalo wanajulikana kwa jina hilo. Hawana lakabu ambayo watajulikana kwa lakabu hiyo. <coughs> La Jahamiyyun wala Qadariyun wala Rafidiyyun. Hatuze hatuwezi kuita Ahlus Sunnah kwamba ni Jahamiyyu, atbaa Jahm bi wala Qadariyun nafatu al -qadar, wala واضح والله تويزوي دراف في مرافذ عنه ابن عبد البر في الانتقاء <coughs> اخرج ابن عبد البر في الانتقاء انا رجل جاء الى مالك رحمه الله فقال يا ابا عبد الله حصلك مساله حجة حجه فيما بيني وبين الله عز وجل قال Masha Allah la quwwata illa billah sal Ala min ahli sunnah qala man ahli sunnah ala ahli sunnah alladheena laysa lahum laqabun yu'rafuna bihi la jahamiyyun wa la qadarin wa la Imam Malik rahimahullah baba <tos> nataka masala ambayo ni dakfanya yeye kwa dio baina yangu na Allah Imam Malik wa sek la quwwata illa billah hey, ai sal hey, Uliza. kala min, man ahlus sunnah bwana akamuuliza Imam Malik sunnah, kina, nani kala akasema Malik kumjibu yule bwana kwamba ahlus laysalahum ismun halusunna halusunna hawa alladhina laysalahum laqabun hey, ay laysa wale ambao hawana jina loloti yamrafuna bihi ambao wajulikana kwao la jahamiya wala qadari wala rafidh ha majina yote ni majina ya ahlul bidah hata mtu akidai ni Akiwa na sifa za kijahamia Jahamia ataitwa Jabi. Jahami. Akiwa na sifa za Ki Ash'ari ataitwa Ash'ari. Akiwa na sifa za Matazila ataitwa Matazili. Akiwa na sifa za Ki Kwani, Tablighi, Sufi ataitwa hivyo kwa majina hayo ambayo yeye atakwa mujisifu. Bi maana yeyote atakayekuwa katika hayo majina huyo si katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Sawa, ndio hapa tunasema hii ni kosa. Kolea wewe aliyesema kwamba kumwambia mtu si salafi umemwambia si Muislamu. Umemwambia yeye si katika Ahlusunna mpaka atakapokuwa amekuja na bid'a mbaya nikufuria, hapo atakao ametoka katika Uislamu. Lakini si kila Muislamu kwamba ni Ahlusunna wal jamaa. Wapo waislamu ambao si Ahlusunna wal jamaa. Wapo waislamu ambao si Ahlusunna wal jamaa. <coughs> Na Ra. Wasila rahimahullah ni sunna Aliuliza Al-Imam Malik kuhusu sunna fakala hiya ma la isma lahu ghaira sunnah Sawa so, wa atila rahimahullah ni sunnah fakala hiya ma la isma lahu ghaira sunnah Sunna, sunna ni laba haina jina zaid ya hiyo sunna yenyewe watala qaula allah subhanahu wa ta'ala wa ta wana hadha sirati mustaqima fattabi'o hakika hii ni njia yangu iliyo nyooka ifuateni wala tattabi'u subula wala msifuate njia za pembeni fatafarqad bikum ansabili ikawa mtaacha njia yake allah subhanahu wa ta'ala ufuate njia hivi ya pembeni rikawa hapa ameara msnadatu Yakula Ibnul Qayyim rahimahullah indama saka hizi jumla an imam, imam Malik fi kitabih Madarij salikin Imam Ibnul Qayyim wakati alpoleta hizi jumla kutoka Imam Malik katika kitabu chake Madarij salikin yani anna laisa lahum ilaiha Asya, haya ni kwamba kwa hawana jina lingine watakalo nasibishwa siwa hadha alis yani ahlus sunnah wal jamaa hawajina lingine utakapoitwa jina lingine basi umemtoa katika hiyo daira tu sunnah wal jamaa wa yanقول الثقة مالك بن مغول رحمه الله ah kaelekea katika alsharh wal ibn sikatus sabt yani wasifu wa mtu kwamba ni mkweli eh ukweli uliokuwa na daraja hio sikatus sabt Malik ibn Maghoul rahimahullah yakulu idha tasamma bi ghairi wa sunnah bi la Sawa na sunnah anaakawa yani atakuwa anajipa jina lisilokuwa la Islamu au jina la sunnah jina lilokuwa na Islamu na sunnah walhaqqa bi ayyidil shaytan bas yemuunganisha na dini mpe dini yote utakayotaka sababu huyu amejivua uislamu na amejivua sunnah waqul ايضا ma maimun bin mahran au maimun bin mihran Inna Allaha Ta'ala yaqum wa kull asmin yusamma bi ghayri islam Ye pusheni na kila jina ambalo litaitwa kinyume na Uislamu. Wa kullu hadhihi al-athar ma'khudhatu min al-kitabi was-sunnah wa ma alayhi as-sahaba radhiyallahu ta'ala ta anhu. Asa majina yote haya na athari zote hizi zimechukuliwa kutoka kitabu na sunna na wale Allah ziyujuyahu. الله fi kitabihi samana muslimin. Allah subhanahu wa taala kwa kitabu chake ametuita waislam. Wama ja'ala alaykum fi dini min harajin millata abikum Ibrahim wamaqumul wa muslimina min qabl. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a lan-nas. sabina. Wa jaa fi al al-Ash'ari fi Imam Ahmad fad'u almuslimina biasmaihim bima samahum Allahu azza wa jalla almuslimina almu'minina ibadallah azza wa wa islamu Allah amewataja amewataja kwa jina la waislamu amataja kwa jina la wa Allah azza jalla tirmidhi wa ahmad wa wa wa qad jaat lahum tasmiyatun fi shari'il mutahhar nahao ahl sunna wal jamaa yamekuja majina katika, eh majina yao katika sheria iliyotakasika eh hiya muradifatu litasmiyati bil muslimin amba inaungana na yale majina yao yaliyotajwa katika Qur'ani kwa jina la waislam yani yale ambao waliopewa katika Qur'ani jina la waislam majina haya yaliyokuja katika sheria yame kuwa moradifa erafanana kama vile jina ahli sunna allazi dalla ta'alaih al-muqabala bainal bid'ah wasunnah jina la ahli sunnah <coughs> ilimekuja katika sheria almutahhar sheria yetu takasifa wajna hili linajulisha mukabil baina bid'a na sunna kwamba ahlus sunna al, al bid'a fi qawli nabi sallallahu alaihi katika hadithi ya sallallahu alaihi wasallam hadithu alladhi abu daud fi sunanihi wa tirmidhi wa sahih wa ahmarah sahul albani fi sahiha alaykum bi sunnati sallama hasewa katihadith ya'irbad mashhur alaykum bi sunnati nijiyeni kufuata sunna wa sunnatil khulafa'ir rashidin al na sunna zama khalifa wa alayha bin zishkini kwa maana wa wa umudas umur je na mambo ya kuzuka fa inna kula muhdathatin bid'ah hakika kila uzushi kilichozuka ni uzushi wa kula bid'ati dhalal na kila uzushi ni potefu kwa jina la ahli sunnah wal jamaah limetajwa katika limetaja katika hadithi ambayo ni mkabili ya, mkabil ya? al-bid'ah waliza yaqulu al-imam al-barbahari Aalama an al-Islam huwa sunnah wa sunnahu sunna hiya al-Islam. Tayyaba al-bahar anasema atambua, hakika uislamu ndiyo sunnah na sunnah ndio uislamu. Wala yaqum wahadu ma illa bil akhar. Na hakisimami kimojawapo siokuwa kwa kingine. Al-Islam yaqum sunna bi sunnah wa sunnahu taqumu bi al-Islam. وكذلك سمونا باهل السنه والجماعه جنا lao la pili al sunnah al jamaah li qauli nabi sallallahu alaihi wasallam an al al jamaah al firqah an al jamaah ahmad wa abu min ta'ala anna rasulullah sallallahu inna al ala alkitabi iftaraqu fi dinihim ala 370 millah wa in hadhihi al ummah sataftariqu ala 73 millah ya'ni al ahwa kulluha fi illa wa'idatan wa hiya al jama' a. wa hiya al jama' qad tabaraqa katika sunnah sawa na abi al hayy huwa yutwa alsunnah wa yutwa sunnah, nah sunnah wal jamaa' ma'ana adillah hizi wa kadhalik na akhrajahu abu ahmad wa abu Dawud wa min taifatul mansurah fiyah za sunnah wa taifatul mansurah ki kundi kilichonusuriwa alhadith akhrajahu al-bukhari ann al-muzira An nabi sallallahu alayhi wasallam la yazalu ta'ifa min ummati dhahirin hatta yati ya'murullahi wa hum wa Qurratul aini ya sayyid radhiyallahu ta'ala an qala ala rasul sallallahu alayhi fasada ahlush sha'i fala khaira fihi la tazalu ta'ifatun min ummati mansuri man la man khazalahu hatta la tazalu ta'ifatun min mansuri kundi katika ta'ifatun mansura na imekuja la tazalu la ta'ifatun min mansuri Lenye lenyekudhiri baada ya kushida wazi kwa hadithi hii hadithi hizi mbili ni dalili ya kuonesha kwamba ahlu sunna walijamaa wao pia wanaitwa kwa taifatu tuish ahlu sunna wal firqatu pia katika majina yao yaliokuja katika adilla katika shariatu tu mutahhara ni firqatu najia kundi chenye kuokoka Hadith zakhrajahu Ibn Majah anan asim malik qala qala Rasul sallallahu inna bani israila iftaraqa ta'ala ila 70 firqa wa inna ummatisa taftariqa ila 3070 firqa qulu afinnan illa wahida wa hiya madha wa hiya aljamaa wa hiya aljamaa firqatun najia illa wahida najia fi sahihi aljamea qala wa kullu hadhihi al-asma' qad iqama dalilu 'alayha kama iliyakuja dalil wa sabaq min min qabl ibadallah al-mu'minun qad quran biye kuja katika sunna haya majina ahlu sunna sunnah al ifatun najiyah wa kullu al majina yote haya dalili zimesimama yake kama majina yali thibiti katika sharia atun al mutahhara. Hapo afahamu mtu kujinasilisha na jina haya. Na wote wanakwenda kwenye msamma wahida. Tuna kala rahimu Allah ta'ala tasmiya tujibu yan takuna mutabiqatan lil musamma. Jina ni wajibu litabiqiana kile kinacho kinachoitwa jina lile. Usijiite jina sababu kila mmoja anapenda kuitwa suna. Ahlusunna suna wal Jamaa kila mmoja anapenda hilo Sasa lazima jina lako litabikiane na kile ambacho unachoitwa Ukiwa ni Ahlusunna wal Jamaa basi uoneshe itikadi yako katika itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa khulasa tulqaul Qala rahimahullah annat tasmiyata inkarati mutabiqatan lilmusamma fadhalikal murad Ukijiita wewe ni katika salafu salih, al sunna al jamaa, toifa mansura, firqatu najia na vinginevyo katika majina yale katika dalili, huo ndiyo muradi unao kusudia, wa illa mtakun fa inna la tufidu Na Nakiwa umejiita jina ambalo halitabikiani na hicho ulichojiita, wewe haupo kama hivyo la tufidu shay'a. Jina hilo halifilishi chochote wa ma qimatu tasmiyati bi ahli sunna wal jamaa ka al ashaya la shay la ipi thamani ya watu kujiita kwamba wao ni ahli sunna wal jamaa kama kundi la ashaira ambalo katika vitabu vyao sehemu kubwa ilijinasibisha na lininasibisha na ahli sunna wal jamaa kwa maana ha masufi ambao tuko nao njini hapa eh ha? hawa akhi yao ni ya kishaira na kabla ya hapo Itikadi yao inaangara mpaka na mutazila katika masala ya kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala namewahi kuona katika baadhi ya minasabati yao akidhihirisha kabisa kupinga sifa za Allah eh aladhi biyadihil mulk katika neno yad wanaleta ta'wil kwamba si mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala mbona hii ni itikadi ya ashaira bali wao katika baadhi ya minasabati wao wanasema nahnu ahli sunna wal al asha'ira sawa so, wajiita kama sisi ahli sunna al asha'ira sisi ni na asha'ira ni watu wa asha'ira fi jari wal fi sunna wal fi janeb, fi na asha'ira fi kwa kutakuta wakisoma vitabu vyao wanasema vitabu vya kainaa Imamul Ghazali eh wakinuku maneno wa Imamul Baqillani Imamul Haramain al rahimahumullah na ngineo kadhalika imama ambao manhaji za manhaji zao na itikadi zao ni itikadi hizo na, itika na sisi tukatai watu kuwa na mtakada hizo kwa sababu haya Allah subhanahu wa ta'ala kisha eleza kama makundi yatapatikana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha eleza kwamba watu watagawanyika kwa hadithi za tumezisoma kabla kalili. Lakini sisi tunasema kwamba tutawabainisha na kuwatahadharisha ili kundi hili la Ahlusunna wal Jamaa lisije likaponyoka, likaingia, likajichanganya katika kundi la ashaira ambao ni Ahlul ni katika kundi la Mu'tazila, Jahamia ambao ni Ahlul Bid'ah. Wa ila zalika kama ya sasa ambayo yamezuka kama Tamlighi, Huani, Hizb al-Tahriri, al qaida Hizbullah na makundi mengine ambayo mtakaddati zao wanakopi na kunyonya kule kwenye mtakaddati za yale makundi yaliyokuwepo kipindi cha masahaba na makundi yaliokuwepo kipindi cha na zama za wema waliotabulia. Hawa kama waliwabainisha wa na sisi tabainisha tu Kama jinsi ambavyo tunawazia tutafuta manhaji ya Salafu na Salih, wao Salafu na Salih wakawataja kwa majina yao wakataja mawataqadati zao mpaka leo mtu akija na mawataqadi za kishaira tunajua huyu ni ashaira mtu akija na mawataqadi za jahamia atasema huyu jahamia kwa mfano alibadi al alibadia hawa wana za khawarij nasema hawa ni makhawarij sio kama mjipa tu jina sasa hivi baada ya kupatikana mtu wao kiongozi wao ambaye aliwatengenezea sasa mfumo mfumo rasmi Sawa ambao watafuata mfumo huo katika kipindi chao hichi cha sasa. Anasema ni maibadi ya Mtu akiwa sufi kwa tarika yoyote dakika shambadia, shaadhilia, qadiria, tutasema hata sufi. Sababu ndiyo anajinasibisha na itikadi hiyo ya kisufi. Itikadi za kuwabudia makaburi, itikadi za kuzunguka makaburi, itikadi za kutambikia makaburini, itikadi za kuwaomba mawali na mfano wake. Anasema hii ni tikadi ya kisufi na wewe utakuwa ni sufi. Hivi ndivyo ilivyo hatumpingi mtu من sufi kwa sababu tayari ameamua hiyo ndio hiyo ndio hiyo ndio njia yake Allah la sawala ikraha fi al-din qatabayyana arfaushu min al-ghayr sha nasema wa hakadha Asie kuwa sha'ira اذا تسماو باسم اهل السنه والجماعه حatakapojiita au watakapojiita kwa jina la Ahlus Sunnah wal Jamaa walami yaltazimu aqaida wa usula Ahlus Sunnah wal Jamaa na na itikadi na misingi Ahlus Sunnah wal Jamaa sunnati wal jamaa, ahala sunnati wal jamaa. Haena ya asio kuwa yote katika huu mrengo. Yakiingia ya katika huu mlemgo tukawaangalia wa tofautiana mutakadati za Ahlusunna usuluu Ahlusunna sisi tunasema hum laysu Ahlusunnati wajaba wa intasammau bihal ism wa intazayyanu in bihi hata kama watajiita kwa jina hili hata kama watajipamba kwa sifa hii laysu Ahlusunnati wajaba qala al-dhabit wa fi Ahlusunna anasema Alsheikh Abdus Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala kwa hawa watu alsunna kitu ambacho kitakacho ya hawa ahli kama yakole Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala kama alosema Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah huwa an ni kwamba alsunna moja kwa moja ni wale waliosalimika wa na, na, na, na, na. الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اما وبشكamana na yale alikuwa nayo mtume rahmana amari ziji laki wabi ma alaihi ashabu fil usuli kulliha na yale ambao waliokuwa naye masahaba wake katika misingi yote usulu atawhidi warisala walqadari masailil imani wakheri singa tawhidi singa na msaili zote za imani na mfano wa hayo na asikwa hayo misingi yote ya aqida wanaoshika misingi hiyo how do alsunna jamaa nini ndilo nakusudia yani maana yake ni kwamba wewe ukiwa umeshika msingi wa imani mfano uko vizuri msingi wa imani kwako wewe unakwenda vile vile unakwenda nao alsunna wa jamaa msingi wa kadari ukiwa kwako hauna umeanguka umeungana na kadaria tunakuita wewe ni nani kadaria jamu yepesi sana. Wazi? Qala anna ghayrahum min khawarijin wa muhtazilatin wa jahamiyatin wa qadariyyatin wa rafidhah wa murji'ah wa man tafarra'a anhum kulluhum min ahli al-bida' al-i'tiqadiyyah. Atakujakoona katimwingine jahamiyya na qadariyya wanapinga wakati katika mutakaddatizaw. Katimwingine tunawaita kwa lile ambalo alilokosea ndani yake Hasema hawa mutaazi la khawarijahmiyah kadari ya rafidhah murji'ah na wale ambao walio yale matawi yao anu wale ambao waliotokana na hao kullu hum min ahli albid'ah ali'tiqadiyah hao ni katika watu wa bid za kiitikadi Eh wote hao ni katika ahlul bida'i at-taqadiya dhakara hadha adh fi fatawihi ta ta'ala katika, katika, katika nini katika fatawa zake sheikh abdulrahman ibn nasif as-saadi rahimahullahu ta'ala al saadi ya darul minhaj misra, al -aula, Hijiria mwafiq عام 2003 miladi. wataji kusanya wote katika ahlul bid'ah. Wote wawe katika kapo moja sema hawa wote ni ahlul bid'ah al-taqadiya. Khalas, mwamaliza shughuli. Qala wa qablahu qarrara hadha al-amra al barbahari al, al, -bar al rahimahullah. Ni katika wanaojioni wa zamani Lakini kabla yake na ametanguliwa na a'imma kibar mina a'immatis salafis salih salaf hadhihi al-umma al-imam al-barbahari ta'ala amakarrir Bikalamin kalamin adaq sana haitsu yaqulu rahimahullahu ta'ala fi sharh sunnah katika sunnah wala lirajulin muslimin an yaqula sunnah shuf yaqula hatta hi ulama minhu annahu qadista ma'at fi khalas as-sunnah si halali kwa mtu yoyote muslim muislam ayaqula kusema fulanun sahibus sunna sawa mtu fulani ni mtu wa al kwa, ulama, kwa al al-Jabiri al rahimahullah Aitha katika waka, kiwa zi alama, zi wa katika msjid toaka akiwa anataja zile alama ahlu sunna wal jamaa dhawabiz, akasema arrajul yubda'u bibida'atin wahida chefu hada al kalam min ahlu sunna jamaa mtu ana kwa bidaa moja idha idha nusih wa lam yantasih akawa kubana sah bidaa moja tunafaa kumtoa mtu katika ahlu jamaa haina haja makapu na makapu ya moja tu akiba akiba ni akitaradhisha bid'a kasema mimi sunna haya amesema Sheikh Nasir Saadi Saadi Imam al rahimahullah ta'ala haifai kusema fulani katika ahlus wal jamaa mpaka ifahamike kwamba zimekusanyika kwake mambo ya sunna yamekusanyika kwake umuru umuru sunna, Ikhila, sunna, umuru sunna. Man, hai, katika صفحه رقم في القدر اعتقاد اهل السنه والجماعه ها اي يوت atakidithisha katika qadari itikadi ahal wal fil yani, itikadi katika qadari ila ila itikadi ya Ahlus Sunnah jama'ati ya kadari. Wala yuthbitu fil asma'i was sifat. Itikadi hiyo ya al-Sunnah wal Jama'ah hakuidhibitisha katika masala ya asma'a na nini? Na sifat. Aka'wil, aka harif, aka, mathil, aka, shabih, aka mumathila, mu'awila katika masala ya asma' suwa lakin katika masala ya qadari itikadi yake ni ya ahli sunnah wal jamaa anasema sheikh au athbata al asma' wa al sifat au akathbitisha majina na sifat walami yakun ala aqidat ahli sunnah wal jamaa fi bab al iman Akawa katika, ya, akawa katika murji'ah mfano ya murtakib al akawa katika itikadi ya khawarij akawa katika itikadi ya khawarij wala hivi dalika mfano fakaifa min ahali sunnati wal -jama. katika wal kwa sababu katika thibitisha kama wal lakini murji'a katika masala ya imani. Wazi. Ni mkhawariika katika masala murtakibi al-kabira. Na mfano katika katika watu abida. Izan, ala sifati al Abdul Rahman al rahimahullah wal al-Barbahari nasabnahu ila ahli sunud. Yana mabakiakuwa katika hizo sifa ambazo amezitaja Imam Abdurrahmani Saadi na Imam al-Barbahari basi tumnasibisha katika ahli sunna wasanna fnahu ma ahliha na tutamsannifu pamoja na wale ahli sunna wa jamaa wa kana amalu salafis salih radhiallahu tabaraka wa taala hii ndio kazi ya salafu na salih radhi katka, ya, ya salih, za allah ziwe juu qala fa dhahara mujaz kwa ufupisho huu wa maneno ikadhihirika wastabana mashru'i ya tunisbati nnasi ila khaidi. Nikabainika ile sheria ya kuanasibisha watu kwenye tikadi zao bila kuwaonea aibu. Wala bila kuwafanyia mujamala. Ikabainika. Tukaeni katika manhaji hii tukiwa tunajua hilo. Usipate tabu sana kwanza kuona sasa itakuwaje watu akhaaje kazoka na hili limewafanya mpaka watu wenginee katika bidada si tukukataa kuwanasibisha leo katika familia nitoe mfano ma, wa mambo ambayo anatukuta katika familia zetu katika familia ndani yetu kuna watu wa bidada mfano mtu anapatikana katika mtihani wakati mwingine kwa sababu watu wa bidada haja kama wao ni watu wa bidada anajikuta katika familia yake wanataka kurehemua wa. eh maiti kutoka wako watu wa Dar es watu wa Ulaya watu wa sehemu gani shuka Kigoma atakakurehemua Familia yote imekutana pale. Maneno yanakuja watu ambao nawaheshimu kweli kweli. Hauombi pesa wala huombi chochote, zimekuja pesa. Zimechenjiwa huko. Madolari yamewekwa pale, kama ni milioni 2, kama ni tatu kama ni 20, kama ni 30 watu wote wako pale Nataka kuchinja kama ni ng'ombe 10, 15, 20. Ni michele ma kilo 300, 400, 500. Ifanyike pale ya kusoma khitma Tamnguta mtu badala kuasani fundu ndugu zake kama yeye ni alal bida achene na mambo haya. Hah? Alaone aibu na yeye akaamkuhesabu mawe pale muhallila. Na yeye mkupewa juzi na anasoma. Jana na tutulikuwa naye tunasoma masala tasnifu, tasnif. Kesho ramnguta kaingia mwahyama. Au unajua bwana mimi ile mambo si sasa unajua lakini sasa unajua kwa sababu tu nimeona tu ah, ile familya tumeshakutana wote tusilete eh ile upingani kwa sababu familya siku nyingi hatujakutana sasa tumekutana dini haitaki hayo wale, ote, wale ukuja wote waliokuja wote sunifu sunifu anambia achelele mambo ya bid'a bwana achelele mambo ya bid'a hiyo pesa inaenda katuni sadaka hiyo pesa ajengeni msikiti hiyo pesa, jengeni, mskiti, hiyo pesa Nunui ni majuzu hiyo pesa fanyeni mambo yaheri. Acheni na huu puzi. Haya anafanya na watu wa bid'a na nyinyi mkifanya yote na watu wa bid'a. Sawa ndani yake kwa babako, yuko mjomba wako, babu yako, kakako, sio nani. Ala al-bid'a al-bid'a. Sasa tusiposema ni watu wa bid'a waseme fanya bid'a. Hivi ndivyo ambavyo inavyotakiwa. Usimame katika dini, sawa sawa tusome katika mahi ya salafia. Kwa msimati waalamati as-salaf al athabata al wa ala mathi ala alhaqi Kuthibiti katika haki tena kuthibiti katika haqi wala kuhitaji nguvu kwa sababu thabata patikana moyoni wala haihitaji kusimama na mtu mtu akitaka useme utasema haki yanaakileta lile jambo lake la batil yako katika jamii ambayo inakuhusu katika familia ambayo unaumo umo Ndiyo marake anataka useme likiwa huko utasema tu bila lakini ikiwa pale utasema kwa kuwanasibishia na kila mtu kifanye kama hiki mnachokifanya sihih na muende Allah akajalia katika maneno yako baadhi ya wao wakakuelewa kwa sababu wengi katika watu wa bid'a wanapofanya haya mambo wao wanajua kama wanafata tu nani hii eh, wanafuata mila za wazee wao lakini upuzi mtupu hakuna kitu anaoma sikilizwe ametoka kwenye ubabu wakwenda mpaka kwenye biskuti tena biskuti za shilingi 50 na 50 kwa sababu gani sababu ameshaona kwamba jambo zenyewe halina maana linamaliza pesa nyingi tu basi nikimanisha pesa basi itumike shilingi 20 25 khalas badala kumalizika kwa mamilioni na maela dhaale almuhimmu masala ya tasnif yanaingia baada katika huu mlango masala tasnif, ya tasnif yanaingia mpaka kwenye mblaa ikiwa msiba wanakuomba mchango wa masala ya ya, ya hitimaambia mimi sichangii hitima khasbida sikikikao cha kuchangia hitima khasbida sikikikao cha kaza kwa sababu ni bidaa na hayo mambo mnayofanya mkiyafanya nyewe mtakuwa ni watu wa bid'a. Kwa mimi msishikai na nyinyi katika bid'a zetu. Khalas, mkimaliza hapo nafasi yele zako. Wakifanya wao wafae tayari washabainishie. <coughs> Tunaqala rahimahullah ta'ala Fa dhahara bihadha almujazastabana mashru'iyyat nisbati an-nasi liqa'idihi famankara min ahli sunnah fahuwa sunniyy. Yote atakayekuwa katika sunna hu ni sunniyy. Ni mtu wa sunna. Wa min ahli albid'i wal fahuwa minhum. Na yule ambaye atageuka katika watu wa bid'a na huyo ni miongoni mwao. Ash'ari kana sawa awe ni katika Ash'ari au Mu'taziliyan, Mu'tazili, Murji'an, Yote haya, katika haza, Kwa ajili hiyo Wa <coughs> inna haza katarakahu ahalul ilmi amaliyan na nadharia fi kadimi zaman wa fi hadithi kwamba limebadilika jambo hili kwamba jambo hili mlango huu ni mlango ambao walikisha ufungua ahalul ilmi kimatendo na kinadharia yani kimatendo moja kwa moja lakini kuelezea katika nadharia kwamba jambo hili alifai wao walitenda lakini pia walieleza si kwa maana tunafanya sisi leo Asiname mtu atasemwa watu fulani ni mutashadidun yusanifuna nnasa sanifuna ahlus sunna wal jamaa mtu usah unakuja kusema ahlus sunna wal jamaa vipi akwa twengye ni masufi kiasi watu wengine ni waimbaji wa miziki asala haro twengye ni waimbaji wa miziki sana ala za muziki eti kasahau kasema inalhamdali llahi na hamdu wa nasta'inu ndio amekuwa shek tena amekuwa shek katika ahlus sunna wal jamaa nasibishe na hilo kama huyu ni mwimbaji wa miziki nimba taarabu na ni hamuoni watu na nimba taarabu ambao wanathibishwa na, na, na, na suna ehe na ni ile wa Mambasae tu Yusufadi sana nimba taarabu kwa jamu la jificha nimbo zake sizipo lakini utakuta ukimtaja Yusufadi watu watasema he hamtukana shekhe shekhe wa sunna ara Kwani mbona ke hamzijui Sipo na zinawekwa kwenye mataalimu, kwenye michiriku hapa zinaimbwa. Kwenye madisko zinaimbwa. Na watu mfano wao kwa hao lazima wasanifiwe kama hivi. Kuwataja ili watu waweze kutahadharika nao. Kosa mwisho usikimpenda mtu Utafata matendo yako na wao taimba taarabu. Mwishoni nyumba nyumbani kwako badala ya sikilize Qur'ani utasikiza taarabu. Na utahisi kama kwa sababu imeumbwa na shekhe basi ni dini. Kule gungu kuna mtu ni nani hii kabisa ni steady show wa, wa nini ni master of ceremony wa wa hii miziki Maarufu lakini okay, ndio imamu wa msikiti ndio shekhe anayetarajiwa. Harusi zote, itimazi zote ndio utasimamia. Haka okay, yuko okay, yenda sili mbia hapo tamkuta yeye ndio anayesema sasa hivi unaweka mziki fulani au mziki fulani. Lakini okay, shekhe sasa tusiseme kwamba huyu mtu ni mibamiziki. Anasimamia muziki na yeye ndiye anabadilisha toa huu ingiza huu. Na kuweka vichalongezo vile vya muziki, maneno katikati ya mziki unapunguzwa kidogo afa anasema maneno maneno afa unaongezwa sauti tena. Hasisi <laughs> tusisemeni nitukae kimya. Hatuwezi ukaka kimya. Lazima tutubainishe kwa sababu mtu huyu ameivaa vazi la dini. Ukimwacha mtu huyu kuna watu hawajui kubainisha baina ya haki na batil. Nani atakuja kusema baina atakayekuja kubainisha baina na hakka bathi atakayekuja kutofautisha haki hii na bathi hii Kijikuta tuonekana kama waislamu unaimba wa muziki waislamu miziki, wa miziki kwao wa ni halali wa hakadha Halalana Qad qaddamna min al-amali ma yatawaddah ma yattadhihu bihil maqsud Sasa mshaikh ayoenda tumetanguliza katika yale ile mifano ya amali Aa masalaya tasnif aliyambaye ya atakuwa yameweka wazi eh, maksudiyo na tatbi' bihadha wallahu aalahi sallallahu alayhi wasallam wa ala wa alhamdulillah